Miller, a Barstow-i sheriff rossz kedven hajolt az író asztala fölé. a fölé. Clive! kiáltotta bosszusan a segédjére ezt a jelentést nem küldhetem el a kormányzónak. Az utolsó hónapban három nagy tanyát égettek fel, és emellett tizennégy gyilkosság történt És ők csak két embert veszítettek válaszolta Cleve Brook mogorván. Azt, amelyiket Dárik lőtt le, ezelőtt három héttel meg azt a fekete óriást, akit tegnap előtte maga dőlt úgy van, az arány 14 a höz Ez nem mehet így tovább. A Flanagan tanját még ma átkutatjuk. Nem lesz az jó sheriff. Az a Flanagan malom olyan vár, amit nem tudunk bevenni. És ne feled, legalább fél száz legénye van itthon. Most még sok idegent is lehet arra felé látni. Miller a sheriff elhajította a kezébe tartott tollat és az ablakhoz pattant. Nézd, Clive! Tűz! kiáltott fel, megdöbbenve. Azám! – Az a Clayton lesz. De nézd csak, serif! Ott is piros az ég alja! Meg ott is! Három helyen láttuk tizet! Miller a következő pillanatban már az utcán volt. Embereit szétküldte a városba, és egy negyed óra múlva a barstow gazdák három jó felszerelt lovas csapata rohant bele az alkonyba. A két barát szó tanul egy egymás mellett. Black Devil pompásan bírta, de peterson kölcsön lova egyre nehezebben futott. Néhány perc múlva már a malomhoz vezető kis hídon futottak át. A magasabbik fiskó Fred Burns, az alacsonyabb Lou Corner, mindkettő Flanagan bizalmi embere, súgta Steve halkan a malom előtt két emberre mutatva. Mi az Enrico? – Hallatszott Lou kiáltása. Ja, ma visszajötté! Ekkor már egészen az épületnél voltak, és a két bandita káromkodva vette észre a tévedését. Azonnal előkapták a fegyvereiket, de addigra Peterson lúra vetette magát, úgyhogy a bandita összetört tagokkal zuhant a porba, a másik fickot pedig Derik lassúja terítette le. Felrohantak a lépcsőn. Steve elővette a pisztolyát és feltépte az ajtót. A szobába csak egy ember volt, a főnök. Az ajtónyílásra megfordult. Derik abban a pillanatban elsütötte a pisztolyát, és a fekete taláros alak hangtalanúroskatta földre. Hozzáugrottak, és Dick letépte az állarcát. Steve dadogta. Hisz ez Mortimer? Derik egy pillanatra csodálkozva bámult rá, aztán felkacagott. Nos, Derik főnöke volt Rajersznek. A süket kocsmáros. De azt meg kell hagyni, tette hozzá elismerően. Átkozott túl gyors keze volt a fickónak. Revolverrel a kezembe léptem be, és nézd, már is elő tudta venni a fegyverét. Csak egy hajszállal lelőztem meg. Megkötözték az eszméletlenül fekvő mortimert, és az asztalhoz léptek. A nagyhalom papírpernye mellett egy félig leégett papírlap hevert a lámpa tővében. Úgy látszik, az öreg sietett ezeket az írásokat megsemmisíteni, szóldik. – Itt egy kis vasláda Nem ez ennyi ládája? – kérdezte Steve, majd az egyetlen megmaradt lapot a kezébe vette, és felolvasta, amit a lángok még nem tudtak elpusztítani. – És ebbe a végrendeletbe azt is beleveszem? olvasta, hogy az a két zsák arany, amit követel, sohasem volt az övé, csak rablással szerezte. Én nem adhattam vissza a banknak, mert ahhoz a nem tudtam elmenni. Az az állítás pedig, hogy Peddi az én természetes fiam volna aljas hazugság. Én sem Peddit, sem az anyját, azt a félvérasszonyt, addig a napig nem láttam, amit Peddit munkafelügyelőmül nem fogadtam. Ezt az asszony a Ford Dallas törvényszékén el is ismerte. Hisz akkor Rogers nem örököse Joe welsh kiáltott fel Dick, amikor Steve befejezte az olvasást. És eninek nincs rablógyilkos rokona, tette hozzá megkönnyebbülve Steve. Most már Dicknek is újra akatlova. Egyszerűen Fred Burns palipájára pattant, és gyors iramban vágtattak el a Flanagan majorhoz. A ház földszintjéről hangos lárma hallatszódott ki. Feráltották az ajtót, és a szoba közepére ugrottak. A bánt lévő banditák, amikor meglátták a rájuk szegeződő négy revolvercsövet, meg se kísérelték az ellenállást, hanem némán felemelték a kezüket. – Csak hatan vagytok? – csodálkozott Derek. Hol vannak a többiek? A banditák komoran hallgattak. Steve szeme megvillant, és az első fickóhoz lépett. Hatalmasat megrázta, mire a legénynek rögtön megoldódott a nyelve. – A legtöbben egész nem voltak itthon. Valánegem pedig most el a harminc emberrel egy tanya ellen. És Enrico felment oda, ahol Rodzsász felesége őrzi a fogjukat. Steve kirohant a szobából, és a lépcső felé futott. Peterson a banditákat a falhoz állította, aztán rájuk parancsolt, hogy forduljanak háttal. Steve ez alatt már felfutott a lépcsőn. Egy pillanatra tétóvázva állt meg, nem tudta merre keresse itt. Most már ismered a korbácsomat? – Jobb, ha nem ellenkezel és követsz! – hallatszott ekkor egy parancsoló férfi hang. Derek azonnal megismerte Enrico gyűlölt hangját, és nagy ugrásokkal indult feléje. Ekkor gólyó süvitett el a füle mellett. Villám gyorsan visszafordult, és már tüzelt is. A folyosó egy pillanat alatt sűrűlő porfüstteltelt meg. A Derikre támadó fickok közül kettő a földre rogyott, míg a többiek meghátráltak. Steve feltépte a legközelebbi ajtót. Üres szobába jutott. Ismét átrohant a következő helyiségbe. Itt egy idegen nőt látott, aki kezét tördelve figyelt a másik szoba irányába. Mellette eszméletlenül feküdt méri. Ekkor valahol messze gyors ajtócsapódás hallatszott, de Derek nem futhatott oda, mert a földszintről lövöldözést hallott. Lerohant oda, ahol Dicktől elvált. A banditák, akiket Derek megkergetett, lementek a földszintre és Peterson nem figyelt rájuk, mert azt hitte, hogy Steve tér vissza. A fickók rögtön tüzelni kezdtek rá, és a fal mellett sorakozó banditákra is rátámadtak. Peterson hősiesen küzdött, hatalmas csapásai alatt már három bandita omlott a földre, de látszott, hogy a túl legyűri. Ekkor ért oda Steve. Szörnyű ökölcsapásai egyszerre utat nyitottak neki Dickhez, ekkor aztán a revolvere is lopogni kezdett, és csak két menekülő bandita tudta az ajtót elérni. Méri az emeleten van, hozd le a városba! Kiáltotta Steve, és kiugrott a házból. Enrico alakja ekkor már alig látszott a tiszta holdfényben. Black Devil vágtatva indult utána, de Derek félt ettől az üldözéstől. Black Devil fél nappal hamarabb tette meg ugyanazt az utat, amit Enrico lova, de egyelőre pompásan tartotta az iramot, és a malom mellett már csak fél mérföld volt köztük a különbség. Egyszer csak egy lovas csapat tűnt fel szembe. Erre Enrico letért az útról, és nagy ívbe elkerülte őket. A csapatból többen utána indultak, de messze elmaradtak. Enrico kétségbe esetten korbácsolta a lovát, az vágtatott is teljes erejével. De Black Devil villámgyors rohanásához képest az most már nem számított. A távolság rohamosan csökkent. 5-százöl, százöl, Ekkor Erikó látva, hogy nem menekülhet, hirtelen megállította a lovát, és a földre ugrott. Ha az enyém nem lehet, a tiéd se lesz, kiáltotta vad gyűlölettel, és puskáját enére fogta. Steve felállt a nyerekbe, és úgy lőtt. Golyója a fegyver agyát érte, úgyhogy Enrico golyója messze eném mellé repült. Új lövésre pedig már nem volt ideje, mert a következő pillanatban Derik ráugrott. Mindketten a földre zuhantak, majd Enrico talpra szökött, és futni kezdett. Enrico maga is szeretett volna Derikkel leszámolni. De annak szeméből olyan rettenetes sugárzott, hogy nem merte bevárni. Egyszer csak kemény, sziklás talajra értek. Itt már hamarosan utól érte, derik. Valami zúgás hallatszott, de egyik sem ügyelt rá. A két ellenfél egy pillanatig mereven állt egymással szemben, aztán összecsaptak. Olyan veszett dühvel tépték egymást, mint a farkasok. A földre zuhantak. Hol az egyik volt felül, hol a másik. Endikó elkeseredetten küzdött az életéért. Steve pedig eni szenvedéseit, Joe halálát és saját megaláztatását akarta megtorolni. Egyszer csak Enrico kiszabadult derik szorításából, talpra ugrott, és a rárohanó deriket olyan szörnyű rugással fogadta, hogy az meggörnyedt fájdalmában. Enrico diadalmasan kiáltott fel, győzteste kitte magát. De ekkor lett derik előtt a megkínzott Joe arca. Összeszedte minden erejét, és rettenetes csapást mért enrico -ra. Erikó megingott, de nem esett el. Derik utána agrott, és megadta a végső csapást. Az ember erejű ütés felemerte a mexikóit a levegőbe. Két ölnyit hátra repült, aztán eltűnt. Derik tágnanyi szemmel bámult utána, aztán erőre lépett, és mindent megértett. Élethalálharcokat egy szikla fensíkon vívták meg a folyó felett. Az zúgás a négyszáz láb mélyen rohanó pekoszt hangja volt. Szörnyű ütése a félvért a mélységbe sodorta. Teste ott egyik szikláról a másikra, még végül a folyó fehér tajtékot szóró hullámai nyelték el. A derikta tanyán szorongva az éjbe állt Nem féltek az ellenféltől, de az egész napi harctól már fáradtak voltak. Egyedül az öreg Jonathan volt jókedvű. A serif évfél felé érkezett meg nagy lovas csapattal, vele volt Dick is, aki Mérit és mortimer hozta magával. A tanya népe nagy megkönnyebbüléssel hallotta meg a seriftől, hogy Flanagan mindhárom csapatát megsemmisítették. Flanagan és tizennégy embere elesett. Negyvenet elfogtunk. Tanyáján két idegen gulyát találtunk, mondta a seriff nem titkod büszkeséggel. Most már mehet a jelentés a kormányzónak, szólt közbe Clive vidáma. Ekkor az öreg Jonathan a csoport elé lépett, és különös hangom, mintha látomása lenne, így szólt. – Azt mondjátok, hogy ez a fickó Mortimer? – Nem, ez a fickó Paddy Fashner, Joe gazda ellensége, és én most megölöm. A többiek értelmetlenül bámultak az öregre, de Mrs. Derrick, Peterson és Méri egyszerre megértették az elmúlt évek történetét. Ám mielőtt felelhettek volna a többiek kérdéseire, megérkezett Enni és Steve. Édesanyja könnyes szemmel szorította magához a tépet ruhájú, halálosan kimerült fiút. Enniről már diktől hallott, és most nagy szeretettel fordult hozzá, de nem léphetett oda, mert Jonathan megelőzte. – Judith! – kiáltott fel a boldogságtól reszkető hangon. – Judith, jöjj velem a karámba, a konyha alatt. Ekkor Mortimer, aki mindeddig mozdulatlanul feküdt, hirtelen felegyenesedett. Jonathan, jo mi van a konyha alatt? – kérdezte izgatottan. – Arany, sok arany! – válaszolta Jonathan, és már el is indult. A konyhában Jonathan egy ideig tanács toporgott, aztán hirtelen felkiáltott. – Itt, itt ássatok! Csákányjal feltépték a kemény földet, és ekkor egy csapóajtó lett látható. Elsőnek Mortimer bújt át rajta, aztán Steve és Dick. Csak ők tudták, hogy ez az a hely, amiről Joe Vals levele szólt. Fákjákat gyújtottak, és az imbolygó fény egy eléggé tágas helyiséget világított meg. A helység közepén sűrű porréteg alatt két zsák látszott. Mortimer odagurott és megmozdította az egyiket. Hangos csengéssel száz és száz szerte szerteszét. – Ez mind az enyém! – kiáltotta Mortimer, és újai móhon váltak bele a pénzhalomba. De teste megrándult, hosszú, csontos újai hirtelen megbénultak, és Mortimer, vagy ahogy előbb hívták, pedig teste élettelenül zuhant a földre. Mrs. Derrick megdöbbenve lépett a holtest mellé. Megölte a boldogság, hogy az aranyai megkerültek, mondta megilletődve. Valamennyien némán nézték a halottat, csak Steve rát valamit a zsákon. – Joe Welsh igazat írt! – kiáltott fel hirtelen. – Ezek az aranyak sosem voltak fésteré, Ezzel a fákját odatartotta a zsák fölé, amelyen tisztán látszott a felírás. Az Austin Nemzeti Bank tulajdona. A barztoni gazdák a serif vezetésével rövidesen hazatértek. Ekkor már kezdett szürkülni az ég, a madarak hangos énekszóval szóval köszöntették az új napot. Steve kézen fogta enni, és kivezette a tanya felett álló dombra. Az ég alján széles, kék fénycsík futott végig, amely lassan bíbor vörösbe olva. Aztán rózsaszínűre szelígyít, és egy pillanat múlva megjelent a nap vörösen izzó korombján.